ومو چې کمونیزم ورکی راوټو کې دی یا کمونیزم ورکی را پیدا شو او اغاز مکه کما یو و چې کمونزم ورکی د یو نظریو یا یو عقیده او یو نظام په حساب نه راوټو کې دی د زه تم خبر را رسوله او بیام ازګهم په تفصيل ویل خو اوس په خلاصه ډول باندې ووایم دا غوړونه لپاره چې په غو درس کې موجود نه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 او در یه مطبقه عام و لسوه او بیام دامو میلی چه داغ مخکنه دو و طبقه پا خبال منز که ترون یا عقد یا پایمان یا پرتوکول درلوده لوده چې کلیسا یا دی دوی مذهبی قیادت با خلک و تداوائی چه دی پادشاعت و عطف تاسی بنده لازم دهی پدیمانہ چې کلیسا باد پادشا مشروعیت تضمینوي او پادشا بڅټ چل کوي پادشا باد کلیسا مطلق الانانی منی او هغه ټکسونه به د خپل او پوزیان او پولیسو په زور باندې ورتراتولوي یا به کلیسا خپل و پولیسو ته اجازه ورکي چې له خلکو خپل ټکسونه راتول کې په زور باندې درېمه طبقه چې عام خلک او غوی پزراات مالداري په دې باندې مشغول وو ټول کال به مال وساتې به ټول کال کارونه وکول زراعت به وکاو چې کله به حاصل واخیست او درمن به تیار شو نو بیا به یولوې برخه پادشاهت نه په پا دولتی ټیکسونه کې ویوړه او په یولوې برخه به کلیسا یا د دوی ديني دی طبقه د کلیسا او د دی دین په نامه د مسيحيت په نامه ورنه ویوړه ډېر لږ څه به خلکو ته پاتش خلق وبچہ پادشاه شکایت کا شکایت نہ اوردل کی زک شالت مخکل مخکل چاسرا عقد موجودو پیمان موجودو لکلیسا سرا چ کلیسا ول ما مطلق الانان منی زدی اللہ نو ما ایندای ما نو زبد زچ سوایما دا خبر دی اللہ خبر ا د او کبا کلیسا تا چ دی پادشا شکایت کا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 خلق اظهار ول تملاو تڑلا اول پزړو نکوه ورسته دې د نفرت اظهار شروع کړ او دا زمانه بیا داس زمانہ چې اروپایانو علم تمدن خو اولا اندلس کې د مسلمانانو پلاس شکم علم تمدون فرهنگ تجربه ساينس دا ورغله و اروپایانو عام اروپایانو اخستو او پدوی کې تيارو زمانا دارك او د تیارو زه چې دوی ډک ایج زور ته هغه مخ په او د تنویر زمانه یا د رانا زمانه دا په دوی کې په خوېدووه نو چې د رانا زمانانه په دوی کې په دوه اووم په دوی کې راغلل نه دوی اکتشافات وکول او سناتون وکول او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 د تاریخ وګړو کې روان او په دې زمانہ کې اوښته رسیدلې واغې اقدام ده چې د پیسو په پا مقابل کې به څه کول د خلکو ګناهونه به بخل او دې ته به د بخنه چکو نه توزیع کول په دې معنا چې چا به ګناه وکول نه بیا براړی او کلیسا ته به راغی کلیسا ته به د خپل جرم اعتراف وک بیا به کمپرمایزینګ ورسره وک جوړجاړی به ورسره وک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 دین ته نور پژن کی اجازه نشته دین ته په پژن کی اجازه نور کو چې د منګ عقل راتوي امغه سیده او دا چې د خلکو عقلونه مختلف دي د عقل څه ورته وای د چا څه نو معیار به وای څه نیسو معیار به وای د اکثریت عقل نیسو چې اکثریت څومن امغه حق البته د په اجتماعی امورو کې او په انفرادی امورو کې انسان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 فیصلہ پڅبانی کیږي پخوخه او هوا او havas بانی په ویش بانی چې دوی ورته په انګلیزی وش wish وایي چې څڅ ورته وایي شداکار ولیکوي it is my wish according to my wish دما د خوښي مطابق باید داسې وکم دما خوخه دارته وای او په دغه اجتماعي او سیاسی نظریات او والا او خلق تا دا وویل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 کلیساګانی موسوزه ولی پادریانه مڑکړه پادشاهی املاغ ویلانکړه پادشاهانه مڑکړه او بل اخر اروپا کې داسې او غوغه ګډه شوه چې نور زیاتې نتیجې په دې کې راووتې چې نور د دی دین د چاپ ژوند کې غرض نه لري دین د چاپ ژوند کې نور غرض نه لري نو بیا اروپایان یوې نوې مرحله ته داخل شول چې په دغه نوې مرحله کې دوی د دی دین حاکمیت ته دی د پای نقطه چه دین به دی نور د چا پژون کې غرض نه لري د ننچ اروپایان او امریکایان په اسلامی نړی کې کم نظامونه جوړهول غواړی یا جوړوي په اوغ بندې ا دا لاظې می کړی دي چې دی ته به پژ کې غرض نهور کوي الب ته فرق دای چې په اروپا کې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 نو بنا انده چا چې برخه زیاته وه د چا شمیر ډیر و د رای ورکونکو اماغ ګټون کویئ نو دغه نظام ته دوی دموکراسی وله وای نظام به او سیاست به په دموکراسی باندې چلووو په دموکراسی کې بهدنته او نور معوي زختونو ته ای احیت نه ورکلی ک په دموکراسی کې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 500 والا بیلون کې دی دلته مغزوت نه کتلې کیږي چې سب کې پراته دي یوازې ککرو د کتلې کیږي چې چا سره ډېره و درې دي ول دوی دا کارو کو ځکه دوی په دین باندې بدګمان ول دوی دین نه دوی په تېختو نو بیا ویلي چې د خلکو خپل خپل وخت چې څوګ خپل وخت یې امره باص شاش په نظام کې دوی رایا اکثریت راځي کړه وای دین په اړه څه کو نظام خو به اکثریتا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 پکرا را کر را خلق لدینا کوي او د حکومتونو تل لګ لګ په شخصي کارونو کې د دین اجازه ورکي خدا چې په ټوله نه کې د دین حاکم شي یا ورته ویل شي چې دغه کار چې د فوزی کوي د نارواده د دی دین له نگاهه یا دغه کار چې د بانک او اقتصادي کوي د دین له نگاهه دا نارواده دا نه کیږي یا دغه حاکم چې دغه دول نظریات لرون کوي دا کافر ګڼلای کیږي دا حاکم کوي د نش په با مسلمانانو باندې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 چې د ټولې دنیا بد راځي بد دی راځي کنه چې د ما خوخت دي دا ماله <سؤال> فرا حق دی د حق او د باطل د فیصله صلاحیت و ټولنه سره ده نه دا یا اخلاقي بندوبستونه سره نه ده دا وی د انسان خپل خوخي پوره دی. انسان چې خپل څه ځان ته حق بولیم دی حق دی که وساله لوت څلندغره ګرځي او امده خوخي وې د په حق کې امدهغه حق دی دا ته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 نو بیلشن د دابن نن شرقي دا بنه توزيکي د کتابونو نو بیا وي د افغانانو دا, دا مسلسل نمبر کې فرق راځي خلکو ته پښتنه پیدا کی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 اګه بیا یو وخت کدا چې نور خلک خپل <سؤال> متا غنی ا راتنونکو نسلونو به داسي غنی شدا خو په تاریخي ډول هم د سره روانو د همدغه سلسله ده په کې به پردای شي نه غنی نو بیر ترازو د ایتچې اروپایانو او غربيانو د اخلاق او نظام د ځان لپاره د لیبرالیزم نظام د خوخ نو اروپایانو بیا د الله په اړه باندي دو ډول نظریاپ خپل کړ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 او یو چاته یو جهت داس ضرورت چې د خو بد وروخې ورته و سی د چاغه اله خو اوس نه الله ته ضرور شته او ناغ لرکون کې توجه و شي ده ځکه چې انسانان خپل اقلی بلوغ ته وورېدل نورې الله او پیغمبر ته ضرورت نه هر یو په خپله اله هم ده او خپله پیغمبرران ده. دا اولس وای په مجموعی ک الاح ده او د پارلمان ته او لګل شوي خلک یاستازی یا پیغمبران دي. دالس چې چواړ ده نپارلمان وکان بین.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 دولتمنو خلکو ماشين او آلات اخیستل شو او جوړاول شو دوی خپل فابریکي مترقي کړي او په ماشينالاتو یو درول استوار کړي نتیجه یې چر اوت رخصت کړنه مزدورانه چې رخصت کړه لغوی د فقر تنگدستی بیچارهګي بیکوري لوګي په اهتمامي د دې سره مخ شول د ټولنې دولتمن خلک نور هم دولتمن شول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 چکهله سرمایدارانه نظام شو قوانین هم سرمایدارانو د خپل خوکه مطابق جوړول په دې کې مالدار نور هم مالدار شو او کمزوری نور هم کمزوری شو په اروپا کې د مالدارو او د کمزور خلکو ترمنز د کرک او د کینی یو بل څه پر شو چکهله د بل څه پر پیدا شدل ته بیا یو څوک ورته تیار په کمین کې ناستو او هغه یو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 او بدای بودعي په بداهات باندې ولار ده نو دا دینونه وای دی م په مخ کې خوند دي یو يهودي نړیوال حکومت دي جوړولو په مقابل کې وای دینونه څه شي دي خوند دي دا خوند لري کو وای دا خنچل لري کو کدي يهودیت په نامه باندې قیام کوي یو خمنه لګي يو په ټول نړی کې بس یو څو میلیون خلک او دوه م خبره ده چې خلک وایي خپل دین غواړي خمنه خپل دین غواړو راځي دا سې په مخ کې کوڅي یو دین لا نه غواړي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 د اشتراکیت یا د کومونیزم دغه معاصره فلسفه و نظریه منز او بیا پا اولی کلا و نظریه منځ تراغله او د بیا کتابون فدیب کتابونه وکړو د نظریه تدوين کړه او خلق تې ورسوله د ننسم پیړی پاوایلو کې او بل اخر بیا کلا په ننسم پیړی کې یا د شلمی پیړی پاوایلو کې چې کلا بیا په روسیا کې هم دغه ډول نظریات خپارش ول او د روسیه پادشا هغه هم پادشا و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 د جوړولله غنیات کې خودده او بیای د منزنی آاساد د اسلامی هوادونو نیولو ته مخه و کوله چې او برخله مخکې قساران اوروسی پاتانو نیولی بیا دا تاجکستان او عزبکستان و خلغزستان و قزکستان و ترکمنستان دا ټول دغربی تکستان په ناممه یادیدل او دغه شرخی تکستان چنایانوس نیولله او سینکیان وررتی یعنی نووی ازمککه.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 لاتینی خط باندې پېډه چې یو څه د اسلام تاثیرات پکې و بلکې خالص روسی باندې لیکل شروع کړو په دې ترتیب باندې دوی بیا د منځنی اسیا د هیوادونو له اسلام نه محروم کړه مساجد پر زروګونو مساجد یې بند کړه علماء بندیان کړه وی وجل د قرآن پر ولستلو د قرآن په تلاوات پروژې په منځه په عبادتونو په دې باندې بندیزونه ولاګول او محاصلین شاگردان بالغان د مکتب ته تلل نو دلوجه په میاش چې مکتب ته لاړ تبي د چرواجی میاش هر کال راځي نو اول کار به چې معلم کاوه په اول ساعت کې لوټکه کې اپجک کې بهوبه وې د پټول باندې وځکلي چې څوک د زدار پاتې نشي په با منځونو باندې بندیز وو او مسجدونو نه سره جوړ کړل مسجدونو نه یا هم تبلخانه جوړ کړي چې دولتي اسونا به کې تاړل alterations کې امتیاز او خوشحالي او هر څه کول او یا هم د غلو د ورن جوړ کړل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 یا یا یو یا کوټا ورته دولت جوړا چې په مسقطان کې بزوانان او په دې مکلف و چې alteration شي کینی څوک په کراباپوږي څوک قسیو کوي څوک یو بل څل کوي بیا په لېزایمه کې چې کمزکه بده دولت خلک ډېر نه و أما غلطه بیا خلکو جماعت هم کاو منصب هم اکثره په خارونه کې بیا دغه چایخانه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 د حکومت نه اجازه واخسته غوښتنمه وکوله چې ما په اجازه راکه چې زید امام بخاري رحمته الله علیه او مزار ته ورشم بخاراته چې ازبکستان پرته د الټه ورشم وای الټا علما نو بیا مې وایلت کوشش وکړ چې خو خادیه چې چیرته د کوم دي عالم یې د څوک څترو سره پرې با باندې ولاړو د دي دین د دي خبرولو کار کړي د څوکښتہ کنشته ده نبي وایې چې راته ویل چې فلاني ځکه یو عالم ستاده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 راتراوی لګزکه چې د غیو کتاب چې ما راو او د کمونیزم نه پټ ساتلې او په زیرزمینی کې د شپته او یا کال اړول اړول نور رنگ توښوي کاغذ شړیدل دی د مې پټ ساتلې ځان سره چې د هدايه کتاب چې په دنیا کې کی پیدا کیږي نو دا ماتراوی لګ چې کتاب نور زیاتی رنګ ختم شوی او پانی نور رجیدلي ځکه چې نمجن شوی دی او پټ موند ساتلې او مسلسل مسلسل مسلسل, مسلسل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 او د اسلامي تعلیماتونو محروم نو کومونیسم دغه ډول د وزیت الت جوړ کړو دا شی کومونیسم افغانستان ته څنګه راغی او د کوم مقاصد لپاره راغی دی باندې به ان او چې په افغانستان کې وځو کړ کومونستانو او د موږ د ټولو نوې بدبختی عامل څنګه د کومونستان جوړ شو په دې باندې نن به پام دې بس کو سبحانك اللهم والحمد اشهد ان لا اله استغفرك واتوب الله.